Jeg did not have sexual relations for that woman. Intet land fascinerer så meget som USA. Men hvor er landet på vej hen? Yes we can drain the swamp. Og hvorfor tænker, tror og reagerer amerikanerne som de gør. I have a dream. That one day USA vendes på hovedet og sæs i sammenhæng kulturelt og politisk. Det her er kongressen. .com med kampen om Amerika. Den hvert er under sagneren og resten af holdet bag kongressen.com. Velkommen her indenfor til endnu en udgave af Kamp om Amerika, produceret og leveret af os her på kongressen.com, som jo er de danske medie om amerikansk politik og business. Jeg hedder Anders Agner, og jeg er chefredaktør her på stedet, og din vært i den her podcast. Og med mig i dag, det er jo blevet en tradition efterhånden, det er jo utrolig hyggeligt, jeg er nyhedsredaktør, også lykke til Det Dejlig dejl dejl dejl dejl dejl tradition. Dejlig, dejlig tradition. Men, uh... Det er bedre end juleaften, men... Det er det jo skønt, og øh, vi skal jo i dag... Jeg vil godt endnu uh, snakke om noget, som vi begge to har, har glædet os til. Uh, en mand, det er længe siden, vi har talt om uh, en mand, som uh, eksilerede i for ganske få år siden at være en historisk upopulær guvernør i en stat, der uh, normalt heller ikke får så mange pæne ord med på vejen, nemlig New Jersey. Jeg er vi der er boet i, i New York City. <laughs> Så har så Chris Christie aldrig været... Uh... <laughs> Meget kan sige som Chris Christie, men sjældent har det været ret pænt, især ikke efter, han lukkede en bro øh, for nogle år siden. Men det skal vi snakke om i dag. Så øh, i dag i Kampen om Amerika, der handler det om Chris Christie og øh, en ny bog, han har på vej, som sætter fingeren på mere end et par ømme punkter i det republikanske parti. Så velkommen inden for til Kampen om Amerika. også lykkedes også os med inden vi skal snakke om Chris Christie, og jeg kan også se, at øh, vi jo begge to er som, øh, som galopheste i startblokken nu skal, det, nu skal vi da ud af. Men inden da skal vi really lige huske at fortælle folk, at øh, man jo altså kan støtte kongressen, og dermed også støtte, at vi laver den her podcast hver eneste uge, gør det igen næste uge, og det gør man altså ved at blive medlem. Det er jo dejligt nemt, dejligt enkelt, man smutter ind på kongressen.com, når man er færdig med at høre dagens udgave af Kamp om Amerika, bliver enten privatmedlem eller businessmedlem, og dermed så er man med til at støtte al den journalistik, vi producerer her på stedet. Både de analyser og de artikler, vi skriver, og den podcast, som du hører lige nu. Så skyndt, jeg er blevet medlem allerede i dag. Der er altså plads til flere, og husk, kære venner, god journalistik koster penge. Sådan. Sådan. Den sidder, så. sidder næsten i skabet. Man så er vi, altså. Jamen, det gør det. God journalistik ja, ja. koster penge, men det er, men godt, det, det er vigtigt. Det det, en mand, som også håber, han skal ud og tjene nogle penge, det er Chris Christie. Det er helt sikkert. Og, det, og du, jeg tror faktisk, jeg han kommer til at tjene en, en håndør på det her. Det er... Ja, for lad os lige, skal vi lige starte? Vi altså, med titlen. skal vi gøre det. Jo, jeg har, altså, jeg har skrevet, lov. Jeg, jeg har skrevet ja, den ned. Lov. Den fylder et helt stykke papir. Chris Christie er om knap og nap to måneder aktuel med en ny bog. Den hedder Republican Rescue. Det er sådan rimelig kort, rimelig præcis. Ja, det præcist, er der meget ja. alt er godt. Ja. Så har han sådan en undertitel. Nå, no. Den, den er så lidt længere. Den hedder Saving the Party from Truth Deniers, Conspiracy Theorists and the Dangerous Policies of Joe Biden. Det var rent der. Det, altså. det er helt Lad os prøve lige, også, fordi grunden til, at vi snakker om Christie nu, det er jo fordi, han begynder i stigende grad at røre på så Han holdt en tale natten til fredag. Holdt han en tale på Ronald Reagans præsidentbibliotek, der ligger ude i Kalifornien. Og det er jo altså en republikansk højborg, altså det er jo ligesom Graceland er for Elvis-fans, der er Reagan Library, altså noget af det, altså det er ip det kan ikke blive meget mere republikansk. Nej, det jeg ikke. Ja. Christie præsenterer sin vision for fremtidens republikanske parti, som vel nogenlunde går ud på det, som undertitlen indikerer, vi skal væk <laughs> som parti fra konspirationsteorierne. Alle de her fakten, den er, altså så videre, det skal vi ikke samle på mere. Tilbage til virkeligheden, og så skal vi ellers føre klassisk revolutionspolitik Det er vel nogenlunde det, han øh, fik sådan jeg lanceret. Synes det, jeg synes, det er en meget god opsummering af, hvad jeg tror, den bog kommer til at handle om. Altså, det er... Ja, men, det er, er vi enige om, til gengæld også, så, så meget, desto mere vanvittigt, er det jo, at manden får kritik for det? Ja, altså. Ja, fordi du... Altså, jeg tror, at... På den ene side, så er hans, altså, hans analyse er jo fuldstændig rigtig. Yeah. Altså, hvis, man, hvis man kigger på, hvad republikanerne går og mangler lige nu, så er det faktisk folk, der kan forholde sig til virkeligheden, yeah. og folk, der vil kritisere Biden for rigtige altså, mistakes på policy-agendaen. Altså, man kunne sagtens skyde Biden i skoven for mange af de politikker, han er i gang med at føre afsted som klassiske republikaner. Mm. Og man kunne sagtens øh, forholde sig til det, der sker på en måde, hvor man ikke afviser, hvad der øh, er virkelighed og hvad der ikke er. Øhm, og det tror jeg, at der er flere og flere republikanere, der faktisk stille og roligt er i gang med at indse. Man ser lige nu i okay, guvernørvalget i uh, Kalifornien, hvordan de som stille og roligt bare kørte de der højrefløjs uh, uh, trufs ud på sidelinjen og sagde, prøv mm -hmm. det kan godt være, at I synes, den virkelighed er federe, men i jeres virkelighed, <laughs> der, der, der, der dør for covid, og det fortsætter ud i det uendelige. Ja. Øh, og det har simpelthen bare været strategien. Så jeg tror, at, at demokraterne har set, okay, der er faktisk er en strategi frem mod midtvejsvalget, Øh, og Chris Christie, øh, og måske også Liz lille smule har mm. set, at det er Truth Denier Show, det er fuldstændig i gang øh, rum, der er ved at blive skabt inde i republikanerne, som fundamentet, for, som det republikaner står på, det kan faktisk ikke løfte os ind i det hvide hus igen, eller ind i senatet, eller ind i repræsentanternes hus. Men det ansvar er, som du siger, mm. han får 100% kritik for det af baglandet. Ja. Der er ikke nogen, der gider høre på det her. Der er ikke nogen, der vil vinde. Jeg vil, altså. ikke, ikke dem, der startede med at være den bestemmende faktor i forhold til... Fordi lad os måske også bare lige få sat to streger under. Ja. Han skriver jo ikke kun den her bog, fordi det er meget skægt der udkom en gang imellem. Han gør det jo, altså... Ved du noget om det? Jamen indimellem, så skriver man jo også bøger, fordi ja. man faktisk øh, mener noget med det. Christi vil gerne bruge den her bog til, at... Øh, kører sin præsidentkandidaturkampagne kampagne i stilling. Altså, det er jo ikke skyldning af tvivl om. Han er ved at teste badevandet. Kunne Amerika tænke sig en præsident Chris Christie? Øh, det tror jeg ikke, de kunne. Men det er det, han tror. Øh, fordi, altså måske også bare lige rejse tilbage i tiden, lige for to sekunder skyld. Bare lige at huske hinanden på Chris Christie for, ja, hvad er vi, en små 9-10 år siden? der var manden nok en af de største republikanske stjerner, der var. Han var en meget, på det meget populær guvernør yeah. i New Jersey. Yeah. Kendt for sin uh, lidt brodende facon, sin meget, meget sådan straight talk uh, kind of guy attitude. Og en mand, som partiet, baglandet i det hele taget, håbede på, at ville stille op imod Obama i 2012, fordi ja. man også virkelig manglede en, en stærk profil til at udfordre den siddende præsident. Så kørte man med Mitt Romney i stedet for, at vi ved alle sammen, hvordan det gik. Men, men Christie var jo virkelig en, hvor man tænkte, Ej, tænk en gang, hvis nu han havde stillet op. Så stillede han sig op i 16. I mellemtiden, der havde så lige været den lille detalje, det vi lige var kort inde på i starten af udsendelsen, at Chris Christie det kan være, altså nu jeg siger Bridgegate, så kan du forklare, hvad, hvad det gik ud på. Altså fordi, det er stadig en af de mest vanvittige manøvrer, en mand har lavet i et så højt embede som guvernørembede, som det Christie han lavet med George Washington, brugen. Altså jeg vil, jeg vil faktisk give dig æren at fortælle om fordi jeg ved, <laughs> hvor meget du holder af det. Men jeg vil, jeg vil gerne opsummere det med et ord, og det er katastrofe. Jamen okay, det, det så tager jeg den udbyggede version herfra. Altså, fordi Chris Christie er siddende guvernør i New Jersey. Han bliver uvenner med borgmesteren i en lille, bitte, bitte by, der hedder Fort Lee. Og Fort Lee ligger lige over på den anden side af George Washington-broen, som fører over til New York City. Chris Christie tænker, aha, jeg er den største stykke guvernør, han er den lille, bitte borgmester i Fort Lee. Hvis han ikke øh, markerer ret, ikke gør, hvad jeg vil have, så kan jeg gøre hans tilværelse ganske besværlig. Og måden, jeg kan gøre det, det har været at lukke broen, så skal du godt nok se kaos. Ja, altså, jeg er nødt til at afbryde dig her, fordi at jeg vil ønske at vores lyttere kunne se, hvor står det smil, du er. Jamen, altså. det. Er, det er jo fuldstændig, hvor virkelig overgår fiktion her, at man har fuldstændig sluppet koblingen som guvernør, hvis du tænker, at det her er måden, at reagere på. Og det gør han jo i det her tilfælde. Han, øh, han får lukket George Washington-broen, og kaos opstår, da det så begynder stille og roligt at komme frem, hvad det er, der er sket og hvem det er, der har hovedansvaret for det her. Så er Chris Christie's approval ratings i frit fald, altså det blev kaldt Bridgegate. Alt er jo sådan, som er noget med gate, når det er en skandal i USA. <laughs> det skulle have været collapsing Bridgegate? <laughs> altså. Men i hvert fald, så bliver det sådan sværere og sværere for Christie at bevare sin position i, i New Jersey, og øhm, alligevel tænker han, nu er det tid. Nu, nu, tager, nu, nu tager det. Nu tager det, det, jeg altså... have, det, jeg skulle have gjort i 12, det, det gør jeg så i 16. Jeg stiller op til, til præsidentvalget. Det går, for at sige det mildt, af på rigtig, hans, det, rigtig, det, rigtig, rigtig, rigtig dårligt. Det går rigtig, rigtig dårligt. Han, øh, det eneste, han faktisk opnår... Ja, han opnår to ting, og ingen af er specielt øh, imponerende. Det ene er, at han forbremset Marco Rubios kandidatur ved at give ham sådan en overhaling ved en præsidentkandidatdebat, hvor Rubio bagefter blev kaldt for robot-Rubio, fordi Christie <laughs> simpelthen havde gå gået rundt med ham. Det er rigtigt. Og kort tid efter trak Christie sig, sig selv som kandidat og støttede som den første af de store establishmentkandidater, Donald Trump. Ja, og det hører med til historien, at på det tidspunkt, der var altså... Chris Christie, han var ude af race på det tidspunkt, hvor han tør Rubio. Altså, der er ja, han Ingen mulighed. Det var Nej. i New Hampshire, så vidt jeg husker. Altså, op til ja, New Hampshire. Og, virkelig skidt. Og, og han, han vidste jo godt, hvem han skulle ud af endorse, og han vidste godt, hvem, at Trumps største modstander var yes, på det tidspunkt. Det var Rubio. Ja. Så det, det viste, det var der, han ligesom virkelig, hvad nu er, tegnede, tegnede strejner op for de næste år i hans politiske karriere. Og det var som trofas Trump støtte. Mm. Og det gjorde han jo så. Ja. Altså, han stod jo, det kan nogen gange, han stod der sådan skråt bag ved Trump, og man, man begyndte sådan nogle gange at joke med, at, at, at han skulle blinke to gange, hvis det var, at han var taget som gissel, <laughs> øh, eller eller andet, fordi man ligesom tænkte, at det var, øh, altså, det så helt øh, surrealistisk ud. Vi ved jo så også, at Trump ville faktisk gerne have haft Christie som sin vicepræsident, ja. øh, og havde givetvis også lovet det. Ja, ja det, det tror jeg det, faktisk. Det, det tror jeg faktisk er tilfældet også. Men derfra så sker der så det, at... Øh, det så også, det blev ikke Christy, der kom en del af bagneden og sagde, ah, du, Mike Pence ville være smartere i forhold til sådan, den kristne-konservative del af basen osv. Det blev så ikke Christy. Christy blev så heller ikke justitsminister Han blev faktisk ikke noget som helst. Ah, det, og, det, og, det, og det er måske også derfor, at han øh, har tænkt, okay, ved du hvad, hvad fik jeg egentlig ud af de her fire år øh, med min gode ven Trump i præsidentskabet? Ja, og så har han jo så i mellemtiden her, også mens Trump har været præsident, så har han jo fra tid til anden kigget ind forbi nogle af de der late night shows og Stephen Colbert og nogle Det er af de rigtigt, andre. Ja. Og en gang imellem sådan lige skulle være sådan... Trump-tolken, så at sige. Altså, ja, ja, ham der moderat, ku ku ja. kunne forklare, hvad det var, præsidenten gjorde. Og af og til måske også sige, at ja, det der synes jeg måske er lidt for meget, men man må forstå sådan og sådan og sådan. Ja, han mener det er jo godt, typisk set. Ja, jeg, så, jeg så faktisk et utroligt morsomt øh, mm. klip med Kåre Bær lige op til det her podcast. for jeg synes, det var, det var så syret det der med, at han var en af de eneste establishment-republikanere, ja. der turde stille op til de her shows. Og han fik så mange tæsk. Mm. Altså Kåre Bær, han ristede ham gennem ja. hele showet. Og alligevel så han også i det daily show, altså en uge efter, hvor man sådan, hvorfor, hvorfor bliver du dog ved med det? Altså, yeah. hvad får du ud af det her? Du får ikke, du får ikke nogen pol altså politiske poster. Du får ikke kæmpe sponsorater. Altså, hvad vil du egentlig? Og jeg tror personligt, hvis man skal lave sådan en lille analyse af, hvorfor Christy, han kommer med den her bog, yeah. så er det simpelthen fordi, han har fundet ud af, at han har ikke opnået noget de sidste fire år. Han har ikke opnået noget som helst, og nu er det tid. Og den eneste måde, han kan komme tilbage i politik på, det er at komme med noget, som som ikke er blevet tilbudt af republikanerne de sidste fire år. Jo, fordi sandheden er jo også, at øh, altså, hvis Christy gerne vil være præsident, og det tror jeg virkelig gerne, han vil, og jeg tror virkelig ikke, han bliver det, <laughs> så, øh, så tror jeg også bare, man må sige her, at øh, altså, så har han jo også nødt til at kigge efter, hvor er der en flanke, hvor er der en eller anden form for ledig øh, plads at, at spille på, fordi altså... Hvis man skal være så, altså hvis man vil i Trump-lejren eller noget, der smager af Trump-linjen, så altså tager Trump selv selvfølgelig, og hvis ikke det bliver ham, så er det bedste bud på at være Trumps øh, sige, lakaj og den, der sådan viderefører Trumpismen, det er Ron DeSantis ja. øh, forflorgerne. Så den Mike kan man ikke gå, hvis man vil være den, den religiøse, kristne, konservative kandidat, det er Mike Pence. Så er der sådan ikke så meget tilbage, andet end at kigge på og sige, hov, det kunne også være at der måske var nogen, der skulle sige det, er, som mange af os måske har tænkt gennem mange år, nemlig, det er som om, at vi har flyttet os lidt fra udgangspunktet som parti, altså det der The Party of Reagan, det er vi vist ikke rigtig helt mere, og det er jo så det, Christy han har kigget lidt rundt i lokalet og tænkt, jamen det kunne da være det, der var min platform, det var det, jeg kunne være ham, der sagde højt, og det er jo så det, han gør nu, og det der er interessant, det synes jeg faktisk er meget øh, tankevækkende også, det er, jeg tror nemlig, det du selv var inde på tidligere i udsendelsen også, jeg tror ikke, det er helt forkert, at der er et publikum for det her. Jeg tror bare ikke, det er Chris Christie, der er afsenderen, som de køber budskabet det, fra. Det er en rigtig, rigtig god pointe, synes jeg. Og hvis, man lige, hvis vi lige skal have nogle tal på bord, så så jeg en CNN-måling, øh, i blev øh, publiceret øh, for et par dage siden, mm. som sagde, at 63 procent af den republikanske øh, base, de mener stadigvæk, at Donald Trump er den bedste leder for partiet. Ja. Men blot 51 procent, tror jeg, det var, de synes, eller tror, at han er en præsidentkandidat, der faktisk kan komme tilbage i det hvide hus. Det vil sige, at der er et kæmpe forskel på, hvem de gerne vil have, og hvem de tror på, kan vinde. Præcis. Og det er det, som Chris Christie han er i gang med at, at, at snakke ind i med den her debatbog. Han er nemlig i gang med at åbne op for den bredere politiske debat omkring, hvordan republikanerne skal bevæge sig fremad mod midtvejsvalget og mod præsidentvalget i 2024. Spørgsmålet er simpelthen om, om øh, som du siger, om det her, det vil få den negative effekt nærmest øh, mm. på ham, fordi han er så upopulær. Der er ikke nogen, der har respekt for hans politiske kunde, og at man, når man hver gang man siger Chris Christie, så griner man lidt. Altså, ja. Så den der bog, spørgsmålet er, om den faktisk vil rykke noget som helst for Chris Christie selv, men måske endnu vigtigere for republikanerne, øh, eller om det bare bliver sådan et, et feedback. Øh. Og det er der, det bliver spændende her, ikke? fordi jeg tror faktisk, at der er noget i den sidste del af din pointe her, som faktisk godt kan ske, fordi jeg egentlig mener, altså det her, det, altså, det bliver jo ikke den der katapult, så Christie pludselig bliver ranket som værende storfavoritten til at, vi er, at være republikanernes 2024-kandidat, overhaler Trump, og det, det er til... plakaten allerede, ikke? <laughs> og pludselig skal Trump, Trump stå og siger, må jeg ikke nok være din running mate, og så videre, du er fantastisk, Christie, det kommer jo ikke til at ske. Det, der til gengæld, tror jeg, er spændende, det er at se, hvor meget det når at sætte gang i. Fordi det kan godt være, at den rigtige kur, han lancerer han er måske bare den forkerte til at eksekvere det, men... Diskussionen skal jo tages internt ja. i det republikanske parti, for der er en del af det her parti, der i hvert fald har medlemmer, der ikke længere kan kende sig selv i, hvad det er blevet til med, med Trump som, som den almægtige leder. Og det synes jeg er spændende at se, fordi hvis den diskussion får FAT så får det også betydning for dynamikken i 2024 øh, regiet Allerede også lidt i 2022 omkring midtvejsvalget, men i særdeleshed omkring, hvem det er, der køres i stilling ja. til at være partiets kandidater i 2024, og hvem de også ender med at samles om. Jamen, jeg er helt enig, og vil du være, at jeg tror, jeg tror der, kommer, øh, der kommer til at være tre skældsendte punkter mm. øh, i det her efterår i forhold til, hvordan republikanerne vil være sig fremad. Og det ene er guvernørvalget i Kalifornien, det andet det er guvernørvalget i, andet, ja. er, øh, guvernørvalget i Virginia og det tredje det være valget i New Jersey som ja. alle som ligger der i efterår fordi hvis demokraterne formår bare altså at, at clean slate eller hvad man vinde hele, hele lortet med argumenterne omkring øh, corona er noget, man faktisk bliver nødt til at tage alvorligt. ser hvor slemt det er ved at gå en gang til. Det er derfor, vi lukker ned hele tiden. Det er derfor, vi skal have maske på det. er derfor, det går i helvede til økonomien. Og at republikanerne bliver ved med at være sådan, nej, nej, vi vil ikke have maske. Det får I bøde for, hvis I overhovedet, altså, hvis i overhovedet kræver maske. Altså sådan, det er, hvis, hvis demokraterne kan formå at tage de her valgsejre på baggrund af argumenter, som knytter republikanerne helt vildt tæt til truth deniers, til Trump, til QAnon, hele, hele den her gruppe af republikanerne, så tror jeg, at Chris Christie's argumenter øh, får fat i republikanerne op mod øh, 2022 øh, 20, midtvejsfattet. Øhm, men nu, nu må vi se, hvad der sker. Jeg tror personligt, at det er den retning, vi går, og at republikanerne altså, virkelig, virkelig går igennem en, en central sagesproces øh, inden for de næste måneder her. Så vil jeg sige, at er, at det sådan set er at den rigtige diskussion, han rejser, det er nogle af de rigtige pointer, han bringer på banen. Han er bare den forkerte mand til at være afsender på dem, fordi hans Troværdighed dybest set øh, sluttede den dag, han lukkede George Washington-broen. Altså, men det er jo nogenlunde det. Altså, hvis nogen uden for øh, vil sige, øh, nordøst USA øh, ved, hvem Chris Christie er, så er det jo på grund af Bridgegate. Øh, og øh, det kan han altså ikke slippe ud af, uanset, hvor meget han prøver pludselig at være ham, som vil være den voksne i det øh, republikanske klasseværelse. Og øh, med disse ord også lykkes op, så ja, tænker jeg, at vi, lad... vi, vi, vi er kommet rundt <laughs> om, øh, om Chris Christie og... Øh, det er den er en sjældent jeg vil sige. Det er øh, ikke hver dag. Republican Rescue og øh, hvad der dertil følger. <laughs> altså nu glæder vi jo sølv, og det kan jeg jo så læse om løbende inde på kongressen og se, øh, hvad for nogle kapiteluddrag, der begynder at dukke op, det var nok ikke så mange uger, som det har været for, at man begynder fra forladets side at øh, stille og roligt øh, komme med, med små lunserhist histerpist fra øh, fra en bog, som sikkert har... Øh, Godt med kartofler for, at den kan sælge noget ekstra. Og hvis ikke man er interesseret i at læse i bog, så kan man jo bare læse forsiden. Jeg tror, at den <laughs> er meget godt opsummeret. Der har du i hvert fald læst hovedpointerne <laughs> på den façon. Det her var den her uges udgave af Kamp om Amerika, men der har sørget for god ro og teknisk orden, det er vores producer Tom Carstensen. Med mig i studiet i dag var vores nyhedsredaktør Ose Lykketoft. Jeg hedder Anders Agner og glæder mig til at sige på gensyn i næste uge, men forløbig have en dejlig uge og tak for den her gang i kampen om Amerika.